Kalltjuradio! Stammt FMs eget fotbollsprogram. Ja, och då var vi live. Välkomna till det trettonde avsnittet av Kalltjuradio. Nice! Med mig i studion har jag ingen mindre än Simon Hellberg. Hej, hej! Och Jakob Rönnqvist. Hej, Emanu! Hej! Hur står det till idag? Jo, vad fan, det är gött. Det har varit väldigt rolig i får jag ändå säga. Jag har kollat väldigt mycket och det har varit mycket, mycket som man egentligen skulle vilja prata om. Ja. Men som vi kanske inte hinner. Men det mesta ska du. upp. Det är gött att vara tillbaka. Ännu en vecka med... Vi trummar på. Gänget. men gänget, är precis. Fan, det är gött. Ja. Jag, jag trivs väldigt i <här> ert sällskap och ja... Det är härligt att vara tillbaka. Det är en så jävla fin veckorutin. Ja, där, man kickar igång veckan har, på ett bra sätt ja, och får snacka lite fotboll. Och. Man har något att se fram emot på den här vanligtvis jobbiga måndagen. Liksom. Precis. I lunken så att säga. Ja, va, vi, ja men det är bra vardagslungt där med fotbollsprogram på, jo, men nej, på, på måndagen. De här, de här månaderna som, som är så långa att man behöver åka taxi eh, mellan dagarna. Ja, ja faktiskt. Februar är ju annars väldigt jobbigt så sitter vi här och lyser upp den för er. Och för oss själva. Nu måste ju kännas fint för lyssnare där ute. Ja, Uh, jag tänker att vi uh, går över till den lite ovanliga uh, Programpunkten Veckans spaning Ja precis mm, Den är tillbaka efter några minst sagt stöka program där vi snackat transferfönster. Jaha. Men vi får åter äh, anledningen att återkomma till det är även där. Ja, det ska vi stänga också såklart. Så som det stängdes i torsdags. Simon, du har haft fram med <kör> binokulären tänkte jag säga ja, och spanat på någonting i veckan. Ja, jag har haft lite svårt att välja, men äh, efter med, eftersom att transferfönstret stängt och allting med värvningar, men jag har faktiskt beslutat mig att kolla ner på Championship. Mm. Och där ser vi Cardiff som leder ligan med 10 poäng <kör> över Leicester tror jag. Och det, skulle det här stå så får vi då ett andra Wales lag i ligan, vilket jag tycker är väldigt roligt. Det skulle bli li <coughs> lite kul med Wales derby i Premier League. Mm. Ja, det det skulle jag se fram emot. Uh, och jag tänkte, men... Det är ändå en gammal klassisk kludern, 1899 grundröstern, som Riverside AFC, nu menar Cardiff FC. The Bluebirds, kända som. De har, på senaste åren har de inte haft så här jättestora framgångar, men ändå vunnit fa kuppen och... Spelat i kuppvinna-kuppen på 60-talet. Och de har ändå varit på kvalat in till Premier League de senaste tre åren faktiskt. Och nu verkar det som att de kanske lyckas. Men apropå Bluebirds, har det inte hänt någonting där? Jo, det har det. Det är en kille från Malaysia som har köpt upp laget. Och han har bytt både emblemet och hemadresserna till röda. Och numera en drake som muserar på deras emblem med en liten bluebird längst ner. Jag, jag, jag har för mig att det var ett att ramaskriv och alltså ja. att det var lite kontrovers kring detta. Så här är det väl att eh, var det inte, när detta togs upp till fråga så var det väl många som i princip gick ut och klippte sina säsongskort ja. och liksom verkligen strekade mot det här. Jo jag tror det men grejen är att jag vågar inte säga så himla mycket för jag kan ha helt sjukt mycket fel. Men det brukar ju inte, jag brukar inte stoppa i för sig så att det, vi ser ju det, det verkar ju fruktansvärt och skamligt att de går och byter ut där, bara för att få in en massa pengar till klubben, visst det är viktigt med pengar men det... och, och jag tror att det är en, en rebranding av sort, att de skulle kunna bli mer attraktiva till asiatiska marknader men jag, jag tycker att det är lite fel ända att börja i, borde man inte ändå få lokal förening, lokal, de lokala människorna som faktiskt går och kollar och bryr sig om den här klubben att känner att det här är vårt. Det här är, det här är vi. Och ska lilla Cardiff. med De har en kapacitet på 26 828 personer. Ska, ska det konkurrera med Man United. Som är en av de största i Asien. Jag menar nej. nej det, det är väl en av faktorerna som har gjort att de har bytt färg. Och det är ju att den röda färgen. Tilltalar yeah. den asiatiska marknaden yeah. på ett annat sätt. Och det är ju ganska sjukt premiss. Jag tycker att det, det, de börjar ju helt fel ände. Jag menar det är ju ändå. Folk som bor i Cardiff. Som går dit och ser på matcherna. som som har sin själ i den här klubben. Jag menar, ja. visst den asiatiska marknaden är väl viktig på sätt och vis och killen som äger är från Malais jag kanske vill hota upp det i sitt, i sin egen, sitt, sitt eget land. Men jag, jag, det luktar illa om den här dealen tycker jag. Det känns som att de faktiskt fan sålde sin själ där. Men och apropå, det här med, <clears throat> apropå det här med att gynna de, de lokala supportarna och de inbitna. Liksom det, tyvärr är det ju samma sak som har hänt på typ Emirates. Liksom, ja. Även om inte de har bytt klubbfärger och emblem och hela den biten. Så, i, I samband med de här Höjda biljettpriser, nybyggda arenor och hela den biten. Så du, man tilltalar ett annat segment än de som har gått på klubb, i klubben. Också intressant som, eh, på, jag, på klubben's match i hundra år liksom. När man kollade på Arsenal och Liverpool så var det borta som hördes mest. Mm. Väldigt intressant. På grund, förmodligen på grund av att många som kommer och kollar på det matcherna är turister som, som håller på Arsenal inom parentestecken. Det syns inte här att jag mm. gör det. Men att de har egentligen ingen hjärta. De kan inga sånger. Nej, skillnaden där. Och där är skillnaden att bort till bortamatchen så tilldelas ju supporterföreningen ja, och då, eller biljetter till och då och då blir det ju de blir naturligare, de, kanske de större riktiga, andel riktig supportrar. Eller, ja, precis. Mm. Det är väl det som jag tycker lite, nu går jag helt off track men det är väl det jag tycker lite lite skärmigt med laget jag på, Newcastle. Där är det bara 52 000 gana idiotiska Jordis som står och gapar och skriker mm. oft mest. Det är klart att det finns turister där men det är inte på samma samma sätt det är inte Nej, lika och, och exploaterat. Och där kan vi ju återigen lyfta, lyfta Bundesliga som jag snackat mm. en del om liksom, den fina, fina fotbollen den fina kulturen och allt det som finns där. Där är det ju fortfarande billigt att gå på matcherna och mm. visst de har turister såhär, <coughs> men fortfarande så har den lokala smeden Absolut. råd att gå på matcherna liksom. Jag kollade lite Juventus eller, eller i helgen vi var de ute borta det var se nej Siena var inte Precis, Kevo, kanske. Kev, var, jag tror att det var Kiev. I alla fall det, men det var inför alltså, Tomma läktare nästan. En liten rutten skogsarena såg det ut som. Jag, vart? Det är lite tråkigt tycker jag. Det, det, det är väl det som är lite tråkigt med italiensk fotboll. Och där ser man skillnaden då apropå Juventus med Juventus Stadium. Yeah. Vilket lyft det har blivit? Ett jättelyft. Men som sagt Juventus har ju haft, de har alltid haft ett jävla stort crowd. De är ju den klubb i Italien som har mest supportare runt yeah. om i Italien. Men det är som sagt Torino som är laget i Turin. Precis. Men du apropå Cardiff har, har de kvar den gamla golfspelaren Craig Bellamy. Du det skulle jag kollat upp men det har jag ingen aning om så att han eh, ja, var väl utlånad dit. Ja, äh, jag jag tror det jag, jag tror kvar. skit samma. Jag vet inte. Jakob kollade men eh, jag vet inte vi, kan, vi kanske kan ta det efter paus. Men eh, jag, vet inte, jag, jag hoppas faktiskt, faktiskt att Cardiff går upp i i Premier League. Wales där men det skulle jag vilja se, se fram emot faktiskt. Mm. Men, men, vad, vad heter det alltså arena? Är det Millennium Stadium de spelar på? Uh, du vet inte vad. Vad om det, vi har det i vår, vår, vårt manus. Men det... Nej, jag hade inte det i mitt manus här. så att, Tack för den där ställningen. Nej, vi, kan, den vi kan också återkomma med det. I, eh, Cardiff City Stadium heter det. Mm. Jag hade det visst i mitt jag, manus där. Millennium bara... Stadium är ju skitstort. Mm. Så det... det var det jag funderade på. en tre i Wales på något vis? Eh, oklart. Jag är ute på, på, på, djup, tunis. på djupt, djup is. Djupt vatten, not tunis. Du... Eh... Jacob. Jag ska försöka ta oss in till land och prata lite om Adrian Motto Ja, det är ju en härlig figur Ja, det är väl en härlig figur, men det tycker nog inte alla Nej men apropå det här med... Även en kontroversiell figur åtminstone. Men sådana gillar jag. Sådana gillar vi. Ja men det är, det är som vi har lyft Joe Barton och så nu då som jag... Craig Bellamy som har svingat golfklubb och, och... Här kommer ytterligare... Ja det är en stökjobb i en det här stök stök sammanhanget. Snubbe, Absolut. Som också har figurerat stöka på de gubbar är, gubbar är nice. De är roliga. Men han, han, han har drått sig positiva rubriker i helgen när han gör eh, två mål i Ajaxs vinstmatch mot eh, Lyon. Vilket får vi säga ur ett eh, svensk intresse gynnar Zlatan. Eh, det gör det sannoliken. mycket. Och de mm. kopplade greppet tre poäng för det. Leon, Leon. Mm. Beskall alltså. Bra spår. Eh, men jag vill ju prata lite om Adrian Motto. För ja, det har ju varit en karriär med toppar och dalar. Mm. Absolut. Han blev väl känd för den breda publiken egentligen. Han spelade i Parma. Eh, och blev en superstar när han gick till Chelsea i det Abramovich bygget Som eh, har ganska tidig där. Och... Ja, det var väl en av, en av de absolut första. Det var väl redan innan så här, robin Robben. Eh, Precis. Tiden. Så där var han ju, och han gjorde ju jag kommer ihåg att han gjorde ett äh, jävla start där med typ fyra mål på de tre första matcherna. Eller sånt där. Alltså, mm. Jättebra. Sen gick det ju ner och han, det, hela, hela äh, sessionen i Chelsea slutade med ett stort kontraktsbråk som än idag har, äh, jag tror det var bara något år sedan som han äh, tilldömde att betala äh, 170 miljoner svenska kronor mm. eller något sånt. För att äh, Han åkte dit för doping då och mm. de bröt kontraktet. Och det var väl äh, kokain? Mm. Inte helt han har varit kokain två gånger. Han kom ju igen sen och flyttade hem till Italien. Spelade på både Juventus och eh, Fiorentina. Fiorentina var han jävligt bra. och spelat fyra, fem säsonger där. Mm. Eh, men där åkte han ju på det igen. Att han åkte fast för kokain. Han gillar att snorta för mycket. Ja, han gillar, han gillar det vita pulvret Jag är ju lite för... För... för. Förekänlig för de här rockstars Spelarna som ändå kan prestera Och fortfarande krankar Jag tycker att det är lite balt på något sätt ja, men det, det, är ju lite, det är ju lite Nu ska jag inte sätta ett epitet på alla rumäner Men det, det har varit några stökiga rumäner också Cosmic Contra var mycket kring hemma Hemmagjorda sexvideos som läckte ut och Jag såg ju även några i det gamla 94-laget Petresco-gänget mm. det, det var ju mycket stök Runt de där grabbarna överlag Lite Brasilien också faktiskt Med Ad Adriano framförallt kanske Ja, ja det. Är, det, är det Europas brassar, kanske? Om vi liksom inte bortser från Portugal och så. Mm. Ja, det kanske är det. Ja. På det sättet. Ja, ja. kanske det är. Men nu i alla fall så spelar han i i Ligue uh, uh, på Korsika. Mm. Och gjorde två mål i vinstmatch mot Lyon. Och då tycker jag att då kastar vi lite positivt ljus på mm. uh, Adrian Motto. Mm. Som lovordades stort och fint på Twitter efter det här. Uh, så mm. ni kan väl kolla in. Uh, at Adrian Motto. Och eh, han retweetar gärna berömmen där. Så att han, han braggar på. Det tycker vi är kul. Skryt, ja, det tycker vi kul. skryt på för fan. Skryt på. Mm, härligt. Eh, min spaning är inte så jävla djup som era spaningar har varit. Utan jag är lite bara lite intresserad av att prata om eh, Super Mario. Ja, men det är ju också en fantastisk människa. Ja. Eller fantastisk fotbollsspelare och person. Mm. Intressant. Ja, alltså det finns ju en... Ett, det finns flera lager av Mario Balotelli. Det kan man ju minst sagt säga. Ja. Yeah. Uh, han har ju hela den här stökiga uppväxten där han blev bortadopterad som, som liten och uh, har huset väl fortfarande ett visst agg mot sina, sina uh, ordinarie föräldrar, tänkte så här, sina biologiska föräldrar. Uh, växt, växt upp och uh, uh, uh, slog igenom under Mancini i Inter. Mm. Uh, som sedan tog med honom då till... Uh, till Man City. Där han ju har fått hundratusen chanser. Och har väl på något sätt också tagit dem kan man väl säga. Han har, men han har ju fortfarande sitt stökiga. Han har tagit dem man... men inte tagit dem. Han har blandat och gett så sjukt mm. mycket. Det är väl det. Han har aldrig han kunnat vara fullkomligt briljant till att gå och bli nästan apatisk på planen. Mm, så han, så han har inte tagit så här taktisk dumma kort också oh, ja. arslen bort borta förra säsongen mm. men det är väl ja, det mest läxigt. klassiska som vi säkert har det har vi säkert redan berört i i, i vår show jag tror det. är ju uh, Jose Mourinho's uh, biografi eller något sånt där det, uh, ja, det är i alla fall något uttalande han som, som han uh, gör gällande att uh, Mario Balotelli debuterar eller spelar i, uh, spelar inte då när Jose hur ser där hade drat på sig en varning i första halvlek. De hade inga anfallare att tillgå i princip förutom Mario. Och eh, han säger alltid det, det enda du inte ska göra är att gå ut, gå ut och ta ett gult till. Och eh, i 47 så gör han ju det. Mm. Det är ju så här super Mario. Det är där man får. Men han börjar ju sjukt bra. Mm. Eh, han börjar fruktansvärt bra. Han är ju klar för, för Milan då, som alla vet såklart. Och eh, var ju faktiskt inte tänkt att starta den här matchen. Utan Pazzini går och skadar sig på uppvärmningen och Balotelli blir inkallad. Uh, i, uh, på ett inspel från El Charaoui så dunkar han dit 1-0 och firar på slatan jag Kan man säga slatan slash Mario. Han sträcker händerna i luften och bara står och ser cool ut helt enkelt. Uh, och följer sedan upp med att uh, avgöra matchen i uh, slutsekunder på en uh, felaktig dömstraff. Uh, där El Charaoui igen, tror jag det är, som uh, Åker på en brytning ganska klockan och, och eh, domaren ser väl som att han eh, klipper spelarna. Men i alla fall, eh, och så kylig som man är så sätter han ju såklart straffen. Mario. Det, är, det får man väl säga en jävla debut, eller? Ja, det tycker jag absolut. Och det, det unnar jag. Tycker, jag tycker det är kul när det går bra på, för På något käns, sätt, sätt känns det ju som The Return of the King, även om han ju eh, spelade inte i sin sista sektion. Han har ju Redan, redan i, i intertiden så, så skådades han väl i en Milan-tröja. på Sten, han, han, älskar jag bra. han älskar ju Milan själv. Han har ju han inte ju... stuckit under stol med det heller. Nej, han är inte så taktisk i de lägena. Och, sådär, han, och det har ju rört upp Interfensen rejält nu innan. Och jag, nu har jag varit ute och dansat på gatan här i varv såg jag. Galliani var närvarande också. Och det var... Ja, det var han, han, han drar till sig rubrikerna onekligen. Men samtidigt så fortsätter han att leverera. Och det är ju som sagt det, är det han ska göra. Så att, men det är ju det man älskar med Balotelli. Att han inte har någon taktikkänsla överhuvudtaget. Det är det som är det bästa med den kon. Det är oförutsägbara. Ja. Mm. Ja, mm. Och apropå det där oförutsägbara så tänker jag att är det verkligen så smart av City att sälja honom? Nej, det tycker jag inte. Egentligen inte. Har de råd att sälja honom i det läget som de ligger i ligan? Nej, jag, jag vet inte, alltså hela laget är ju urform men jag vet inte, jag kan inte se att TVS verkar inte få spela så mycket och Jackos är ju inte jag som någon anfallare som ska ha startplats i ett lag som sitter, sen får kan man ju lämna det här, men det är, jag, jag tycker ju att det var ganska konstigt, de borde släppta något i sommaren istället för att vara varit innan någon, någon hyfsad för, ersättare. för det känns ju som att det kanske var läge för en skilsmässa på något sätt jo. för att de har ju liksom haft sin... Han har ju inte deras bäst han har nog gått ja. ut lite. Det, ja. det, det, det tror jag också men samtidigt kommer man ju diskutera om de skulle <här> hålla dem till sommaren med tanke på att äh, äh, ja, då, de hinner ju inte ersätta honom. Nej. Nej. De hade ju kunnat göra det mm. men valde att har, inte göra Sen har den ju verkligen inte presterat sitt heller de senaste månaderna så att det... Men jag tror att den här skismen mellan han och Manchini har varit större än vad de själva vill att hävda. Ja. Det, ja, men det är nog på grund av att de kanske har en sån här far sån Det finns väl en ömsesidig kärlek som gör att de kanske inte vill eh, gå ut och smutskasta varandra. Liksom. Men det kan, det kan nog vara mer så att det handlar om känslomässigt och faktiskt kanske för truppens välmående att han fick gå nu. Än att han fick gå åt, inte så mycket ekonomi utan mer kanske... Men det finns ju, finns ju en liten tradition i England där med att man får inte bli för stor för klubben heller. Mm. Det har man ju sett många exempel på. Kl Ron De mest klassiska är Beckham egentligen. Eller eh. Ronaldo. Ja, United har ju flera exempel. Och exempel i andra klubbar också. Men det kan vara, det kan vara en sånt man vill statuera exempel här också. att Absolut. Du är inte större än klubben. Och du... För att han, har ju, han har ju ändå pluggat upp sitt eget spår i mångt och mycket. Jag ja, det får man säga. Så att... Skilsmässan var nog nödvändig. Sen om det kommer gynna City den här säsongen, det vet i fan. Nej, vi får väl se helt enkelt hur det går. Det kommer mm. nog förmodligen gynna Milan i alla fall. Mm. Och det är också jävligt intressant. Det kan vi ju snacka om i serialdelen serial sen. Men deras anfallare där med Niang som är född 93 eller sånt. Som man trodde skulle vara någon tillväxtspelare som redan har gått in och gjort avtryck. <här> tillsammans med Cherawill och Balotelli. Det är ett anfallspå eller en anfallstrio som har en snittålder på så här 22 liksom. ja, och Cherawill 92. Ja. Så, mm, de har något eh, lite spännande på omgången. Ung, ungtupparna på sensirum. Ja. ja. Soundtrack of lives med uh, Where is the rock. Nice. Det är nice. Jag tänkte att vi skulle uh, stänga fönstret. Mm. Vad säger ni om det? Ja, men det låter som ett uh, aktuellt och bra tema. Vi var inne på Balotelli som väl var de sista övergångsdagarnas största, och kanske hela fönstrets allra största värvning. Ja, det tycker... Rent fotbollsmässigt i alla fall. Ja, mm. det, det tycker jag ändå. Rent medialt kanske konkurrens av Beckham till Precis. Paris Saint-Germain. Och det var väl eh, kanske också en av de mest eh, intressanta presskonferenserna de sista dagarna också. Eh, han får ju han skulle få 11 miljoner i årslön, någonting sånt. Uh, apropå, men med tanke på den rådande skattesatsen i, i fransk uh, politik just nu så skulle han fått skatta av 70 procent som vi har varit inne på tidigare. Uh, och väljer istället att skänka hela lönen till välgörenhet. Är det, är det välgörenhet eller är det liksom smart ekonomisk rådgivare? Alltså det är ju en, en blandning mellan välgörenhet och ekonomisk planering. Jag menar, han känner väldigt mycket. Vad kan han ha, de 200 miljoner? Eh, på, P eller liksom på, på, på, reklam på reklam och sånt och. så känner man för årets 251 miljoner om jag inte helt ute och cyklar. Precis, och det vill man väl inte skatta bort 75% på? Eller 70% det är det. på? Det är, jag, jag tror att det mycket handlar om att skatta planning, faktiskt. Men visst, det är ju ändå 11 miljoner till välgörenhet Precis. och till, till det, det, något barnhem eller något liknande i, i Paris. Så att visst, det är ju för en bra sak. Så att det kan man ju inte... Det, det kan vi inte säga någonting om. Det är just. Men Han bidrar ju till något gott, men det är ju som sagt: det är pengar som fördelas om. Det är ja. ditt kapital flytteri i men För det var just jag, något jag läste som jag inte riktigt. Vi jag, jag hade inte riktigt koll på det, men det, han hade alltså behövt skatta på de här, eh, på de här 251 miljonerna eller liknande som han skulle tjäna till år och skulle han ju behövt skatta i Frankrike. då, Om han hade tagit lön av PSG. Och nu får han ju då köra samma skattesats som han, eh, jag vet inte om de är från USA de pengarna eller vad de nu räknas, att han behöver skatta dem. Men det handlar ju, det är ju skatteplanning, det är, så är det ju. Och visst, det blir, blir ju bra också i, i och med väljningenheten. Men eh, vad ska man säga, det är, lite användes det ju också som, eh, ska man säga, ett pr Jag kommer att backa med snäll och givmild. Men mm. det, det, var, det var ju så de ville för, för, förmedla det, men det är ju inte riktigt så det är Nej, precis det är väl just det som är. man får ha lite man får ifrågasätta det lite. Men är det en sportsligt bra vävning för PSG? Tveksamt. Inte om man vill vinna Champions League som jag tror att de vill. Jag, jag tror att det är en sån figur som är bra och en klubb som en, alltså en klubb där, där det har hänt ganska mycket på en kort tid. Det är mm. mycket en stor relans på spelare uh, mycket, ditt projekt PSG och då att få in en sån figur tror jag att det kan gynna dem och så, då säger folk två tuppar i hönskåren, nej, inte med David Beckham för han är inte den typen som slatar han kommer inte dra till den typen av uppmärksamhet han, snarare en han, ledargestalt han, i det tysta han bidrar mycket med, skulle säga med, med mycket rutin och kunskap för att killarna har haft en extremt bra karriär. Jag Men... tror han har vunnit 15 eller 16 titlar eller något. Det är ju ingenting som... alltså, han, han kan fotboll, han är framgångsrik, han kan säkert leda laget i det tysta. Det tror jag absolut. Att komma... bidra med lite självförtroende kanske och li lite taktisk kunnande och lugna ner stället Och självklart är det. Ett uppsving för hela ligan också Om du nu, nu ligger Ö ska ta upp kampen Med de, om vi ska säga de fyra andra stora ligorna Så är ju det här ett ja. steg i rätt riktning är Han lite, har ju ett profilnamn kan vi inte säga Det är lite det jag, jag tänker också så här. Sommarens liksom, stora namn Det var ju liksom Thiago Silva och Zlatan, Och det gav mm. ju en fruktansvärt bra PR till Liga Och samma sak nu Det, är väl, det känns som att det är en win-win för båda För jag menar Beckham får ju så bra publicitet I och med att han går till kanske fotbollsvärldens Just nu mest mm. beskådade projekt Eh, samtidigt som då eh, franska ligan får mycket ögon både alltså de får kanske mer ögon från eh, de brittiska öarna ja, precis, till exempel som de har och det, det, Beckham är väl lite av engels, eh, svensk medias Zlatan eller, eller engelsk medias Zlatan. de gillar att skriva om honom, kanske alldeles för mycket skriver om Beckham som svensk media gör här men det flyttar fokus till från mm. de brittiska öarna till gran, grannarna Frankrike och det är, det är väl ett smart, smart move, tror jag, om man vill få publicitet. Generellt sett är Beckham en som vill ha med på tåget lite. man har tagit med honom i hang och så vidare som ledare och så här, figur med i bilden. Han är en liten ambassadör för fotbollen, den brittiska fotbollen. Och, äh, jag tror, att som vi säger, att det kommer öppna upp för fler nyförvärv från den delen. Utan att mm. veta någonting om honom så verkar han som en ganska skön snubbe. Så att det kan ju också vara bra ja. för lagmoralen. Liksom. En sneknullar, ja. Mm. Helt enkelt. <laughs> uh, har vi några andra spännande övergångar som skedde så här i sista sekund? Vi har ju till exempel då Barcelona-Talangen Quenca som blev utlånad till Ajax. Men är det någon som har satt lite avtryck? Alltså det är ju inte satt. han var då inte sista men Sissoko har ju satt extremt avtryck även om det inte var sista, sista mm. timmarna. I Newcastle Så precis. har han ju varit briljant minst sagt. Mm. Dessutom för knappt två miljoner pund. Nej, det, det får väl se som en av fönstrets eh, smartaste värvningar. Till priset, absolut. Och mm. till den kvaliteten. Han, han chockade faktiskt mig. Jag hade ingen aning. Alltså, jag, jag visste att det var en bra spelare. Men jag hade ingen aning om att han skulle göra en sån här impact. Och, han dominerar uh... mittfältet mot Chelsea. Verkligen i vissa perioder matchen styr han någonstans som man vill. Mm. Det springer ifrån Ashley Cole. Mm, ja, han har och då, visat på... då var han flera meter bakom. och Ashley Cole är inte den sörligaste ytterbacken trycker sig alltså, Det Han har ju gjort ett avtryck och två mål också Mot Chelsea, Det är ju inte skit Det får man ju säga. Inte skit någonstans Det En annat avtryck som <skratt> en Jorente till Juventus mm. Får vi ändå lyfta fram Det har varit mm. mycket snack om hurvida Gå ut sommar dock ja, precis. Men hurvida han skulle komma loss från Bilbao eller inte mm. Så att eh, vi får inte se något resultat än av Värmningen, men det är, det är en intressant värmning. Jag absolut. tror nog att han kan göra så bra där faktiskt. Jag tror han, har jag tror... Haft, han är efter tungt nu i någon, mm. någon, en, och en och en halv säsong i Bilbao. Mm. Mm. Han har väl varit lite i frysboxen också. Precis. Så, så. ska väcka den björnen. Ja. Och Simon, jag tror vi var inne, bland annat du var inne och fastslog att Arsen Wenger kommer inte att öppna plånboken i fönstret. Men eh, han var så illa tvungen nu när Kieran Gibbs och skadade sig för en vecka sedan. Jag tror ju att eh, han hade ju inte värvat än om han inte hade blivit skadad. Nej, förmodligen inte i och med att han har ju ändå Santos som backup där. Det är ändå en bra värmning. Mm, Nacho Monreal från eh, vårt kära Malaga faktiskt som mm. eh, försvagas lite där. Men, eh, en gammal publikfavoriten är det. Mm, han, eh, jag såg matchen då senast och eh, han, mot motstod eh, igår. Eller vad blir det? I, i, i Lada. Han visar ju faktiskt att uh, man kan vara tuff Även om man har spelat uh, Sin merpart i la liga <laughs> Han gick in och skallade Jonathan Walters blodig uh, bland annat Och uh, visar upp ett fint passningsspel Och trevlig fredighet längs vänsterflanken där, Och, och sen måste jag säga Väldigt skönt att Arsenal kunde vinna Mot antifotbollens högerborg Stoke Ja, det kändes fint faktiskt. faktiskt, det är ju Ork City, de är hemma Borde kalla för Ork City från och men nu. Och Shawcross går in och försöker skada ytterligare ja. en Arsenal-spelare. Ja, det är, ju, det är ju Arke orkan fan. Ja, Han är tuff, han är tuff. <laughs> eh, sen har vi även, eh, apropå då Sisokos, så har vi en Mohammed Sisokos som spelar i PSG som mm. blir utlånad till Fiorentina nu. Och Fiorentina har ju lite uppsving. De är på liksom, någon form av spännande projekt nu. Eh, har väl hittat ganska smarta värvningar bland annat. Ja, ju, i precis. Och... Montella har värvat smart. Mm. Och det är väl... När Inter har börjat dala så kanske det är Fjolentina som ska med upp uppe och kriga lite mm. om Europaplatsen. Och sen ut, utan att, vi har pratat väldigt mycket om QPR i den här programserien. Men vi, jag tycker inte vi kan stänga fönstret utan att prata om Chris Samba, Christopher Samba. Nej. Värvningen 12,5 miljoner pund. Precis. Så det var, det? Jag såg att han kom ju alltså från Anchi. Mm. Eh, samma klubb som är två lyfter och världens i. Eh, och deras klubbpresident var väl ute och eh, var ganska bitter gentemot mot Christopher Samba som eh, eh, i samråd med sina agenter när de visste när de fick höra att QPR hade aktiverat den här utköpsklausulen som fanns i hans kontrakt eh, så stack de då till, eh, till London utan och ens eh, snacka med klubben. Eh, vilket givetvis kanske är tillåtet då i och med att de har fått budet. De är också i det. Eh, det är ju inte säsong i Ryssland nu heller för som det är vinter. Så att mm. spelar då där. Har jag förstått som. Eh, Och eh, sen så... Jag förstår varför han vill, väl, vill sticka därifrån. Han är... Rys ryska ligan har väldigt problem med mycket rasism. Och eh, väldigt mycket tråkigheter på läktaren. Speciellt mot svarta spelare. Så att eh, han kände sig väl inte välkommen där. Och då förstår jag varför man drar. Det skulle jag också ha gjort. Mm. Nej, förmodligen så... Ärligt lönen kanske är... No förmodligen <kör> i alla fall. Något lägre i QPR. De fruktansvärt mycket pengar fortfarande. Han känner ju mer än eh, Vidic. Till mm. exempel. Bara en sån sak. Det... På de här åren, på de, jag vet inte vad han skrev på 480-talet tror jag. Att det skulle kosta i kostar ungefär 200 miljoner kronor. Det är sinnessjukt sjukt mycket pengar. Det är mm. väldigt mycket pengar. De, är, Men... de kommer inte ta råd med det här om de inte skulle klara sig, klara sig kvar. Men innan vi helt stänger för oss kanske vi ska beröra ändå kanske den eh, taffligaste händelsen. Ja. ja. Peter och, och den vingar. Ja, ja, ja, det är fantastiskt. Och där var ju qpr aktör ännu en gång. Ja, de med Harry Redknapp hade väl ett finger med även dess. Ja, det är en ful fisk det där ja, alltså. Det är... Riktigt ful fisk. Ja, han har väl i han gått ut och sagt att det är synd om Karn om du om vingar. Han är en bra kille så, på presskonferensen. Precis. Det, det var alltså så här att Oden Vinger fångades av någon, ett filmteam sittandes mm. i sin bil utanför anläggningen. Och gjorde en liten intervju faktiskt, uh -huh. som kortast, där han berättade om att, att han var lycklig över att den här möjligheten är, blir av. Och att han älskar West Bromwich, men att han inte kunde liksom, att han ser det här projektet som något mycket spännande. Att han tror att vi kommer klara oss kvar och så vidare. Sam med dollartecken i ögonen. Precis, och får då frågan, eller han säger att, han att det inte är helt klart men det är på gång och så... Uh, uppskattar han att det skulle vara 60% chans. Ja, det är ju någonting man fastnar för lite där, han, han uppskattade att det är typ klart och sen säger han att det är 60% Det är det ganska är ju, blygsamt Ja, det, det, jag har aldrig hört någon som använder 60% som en sådär eh, indikation på att det är klart Men Nej, det, och det finns men vi, är en paradox Som jag förstod att de hade tänkt att de skulle ge junior juniorhöjlet ho emellan också men att eh, West Brom inte var så sugna på Ta emot höjlet eh, som var briljant förra säsongen men det har varit väldigt kall den här säsongen. Inte spelat mycket alls och inte, han har inte gjort något bra tror jag. Mm. överhuvudtaget. Nej. Han och ledde till sitt Blackburn förra säsongen. Precis och eh, reaktionen <skratt> i alla fall av, av Odin Winges eh, aktion lät inte vänta. När han kom hem till eh, lagkamraterna i West Bromwich hade de tryckt upp en, en QPR-tröja med hans namn på in Det är snyggt. Till hans försv försvar så tror jag att det, så ska det låta som att det var någon form av missförstånd. Att det skulle, att det skulle nästan vara klart att det bytet skulle gå igenom. Han har, Men... Han har, det det är jobbigt att han gör det här 2013 och inte en tv-intervju. Ja. Han hade varit mm. så jävla mycket lättare om han 97 när gjorde det Jag har ja, på att det är fredvigat och det sociala och, och sociala medier. Han kommer aldrig... Det här kommer ju sula ner hans karriär forever som en lite av en slatt... Eller ja, pengakåt satan. Ja. Legionära. Det kommer kom en... kanske egentligen Harry Redknapp vi ska kritisera. Ja, Harry Redknapp är ju en fruktansvärd coach. Alltså, bra coach, men han är en jävel på att eh, snåspelare och speciellt och går alltid ut och uttalar sig om andra lag. Jag var lite svårt för den mannen faktiskt. Han pratar väldigt gärna om Tottenham Newcastle, men inte så mycket om sitt eget lag. Men också så här: att till Arden Wings försvar, de hade nog många krokar ute den sista dagen, så ja. jag kan ju tänka mig att. Det var nog många som fick löften om att liksom, det ska vi försöka plocka hit. Och så kanske en handfull av dem som blev klara till slut då. Så kan jag tänka mig. De var nog rätt desperata själva QPR de ja. sista dagarna. Ja I men Harry Redknapp, det, det kan bli min spaning nästa. Jag ska studera Harry Redknapp och göra honom en liten återgivning av hans karriär nästa, nästa program. Ja, för han har väl fått kritik för att han inte är just som du säger, coachmässigt så briljant som, eh, som hans klubbar har ändå. Han har ändå haft ganska respektabla ja. jobb. Eh, men just att han har, han har andra förmågor som gör att han Ja, han har en förmåga att bränna pengar i alla fall Det har ja. gjort ett par klubbar. Och han har bra, verkar som att han har många bra relationer Med till exempel Peter Crouch Och vissa spelare som han gärna liksom plockar ut. Ut. Bränna pengar vet jag För han har ju fått några klubbar att hamna lite skiten kan man skiten Även om QPR har bränt pengar innan Så har de ju aldrig köpt en Chris Samba För den, den här enorma summan Nej, men det är väl, där finns det väl lite <skratt> kapital att ta av. Det var ja. det är väl där inte på samma sätt fanns i Tottenham exempelvis. Och han styrde inte eh, värmningarna själv, utan det var ju Levy Le Le Le som styrde värmningarna där totalt. Levy. Mm. Levy. Det var ju han som var bossen där. I QPR har han nog mer inflytande än vad hade där. Möjligt, mycket möjligt. Minns ni i den gamla reallspelaren Royson Dränte? Eh, absolut. Som även ju, var väl lite i Everton? Ja, precis. Utlånad mm. från Real. Han fick ju inte förlängt eh, härom sist. De bröt kontraktet tror jag, eller hur det var. Han har alltså gjort klart med eh, den här turkiska klubben eh, Alania Han ska alltså på solsemester nu. Ja, det är kul. ja det är väl lite gatt på pensionens dagar om man nu är det, som fotbollsspelare pension är ju snart. när man är 23 ja. Men, ja. <laughs> ja det är det är det är, det är lite en... En, så jamba figur för mig <laughs> lite så här ja, kommer vända och gick. Ja men ja. Na, han är ju ingenting längre. Det... Nej. Han, om man någonsin han spelar han. i Allanja. Ja. ja, jo visst det är väl säkert asnäs jag skulle också vilja lyra boll i lanja. Det, det låter väl inte det låter väl ganska härligt på minn tycker. Ja. Och en annan spelare som bytte, bytte klubb på sista dagarna var ju Alexander Gärnt, gamla hf mm. som gick från, eh, från sitt uträtt till eh, Young Boys faktiskt. Där han blev lagkamrat med eh, Alexander Farno. De är inte helt ute Spännande. Mm. Och de har ju gått ganska trevligt i europa men inte helt mm. ute Ja. Eh... Det har du nog inte. Det är det nog inte. Nej, jag vill ju inte vara det. Nej. Ja, har, nej. Vi, har, vi någon, har vi någon mer spännande värmning? Det är inte så mycket. Ja, visst, eh, Johan Goffran känns bra också. Det är en fin vävnings. Ja, men... Tete Bangore blev utlånad i de dagarna såg också från sin uh, turkiska klubb till andra ligan. Göt. Vi uh, ja. stänger ja, stänga här efter, uh, efter lite musik. Yep. Södra sidan med låten Alla. Det är väl en härlig bit. Mm, mm. alltså, Nej, gung. Bra dung, bra, bra dung, bra dunk. <laughs> Bara dunk. Skitsamma, Jag vill lämna det. Här. Jag ska inte uttala mig om sånt. <laughs> nu är alltså uh, Premier League. Lite i fokus. Ja. Och i Matt Balotelli så har vi ju John Gudetti som fjärde forward i ett visst City. Vad mm. säger vi om det? Ja visst, men han är ju inte på något sätt en färdig forward eller en färdig spelare. Så det är så vart att se, mig, se, se honom stås in i City det närmsta halvåret, året. Kanske, kanske om ett år, jag vet inte. Men det, det känns tufft. Det, det känns är. tufft. jag är lite naiv inför Jong Uddetti och det tror känns att det som att maskinen har gått gott öga till honom på något sätt. Ja, och det känns som att han han är jävligt bra. Ja, jag, han, jag han tror... levererar och han har en. vad ska jag säga? Jag tror inte att han kommer floppa. Nej, sen, tror jag, jag tror att han kanske bli... kommer han inte spelas in i City på ett par år om man nu någon gång kommer göra det. Men det var ju tal om lite utlåningar där. Det var både italienska klubbar som drog igen. Cena var nära där. Och jag var... tror att han kan bli en alldeles briljant spelare. Absolut. Men att han slår sig in i City inom ett år. Det har jag svårt att se. Visst, det kanske mirakel har skett förut, men jag tror att han skulle må bra vad att vara i en annan klubb. Ja, precis. Så det var lite synd att Dylan med sandelan inte är helt igenom där. Så mm. att, men City månar ju också om honom. Han har ju förlängt ett långt avtal, jag tror att ett femårsavtal han har. Så eh. han har ju en fruktansvärt stor potential. Mm. Och City vill, vill ta hand om honom väl. Så att, vi får vänta och se. Men jag kan inte tänka mig att han kommer bli aktuell för några större matcher i år. Nej, Nej. men man kan ju faktiskt hoppas nu då på grund av den här jo, situationen att han får sitta lite bänk och göra något inhopp. Det kan ju vara borde det var det häftigt. Eller något. Precis. Ja, men det, det är en Jacko att Ja Jacko. Nej, ja, men det, det är absolut ingen omöjlighet. Men jag tror inte att han kommer göra det i det här närmaste halvåret. Att verkligen... Nej, jag tror inte det. Om ett år, nästa säsong kanske. Men det är också det att vi han vann skyteligan i holländska. Mm. Och det drogs ju förväntningarna upp rejält Och att ja. året spelar i Holland och så vidare Och han är ju väldigt älskad i Feyenoord Jo mm. men, men så blev han ju sjuk och skadad Ja så precis, men det är vi, han är fortfarande bara 20 år Så att vi får nog Oj. vänta med att sätta den pressen på någon Nej nej, absolut, absolut. Men jag, jag, tror jag, har ing, jag inte tvekat, tvekar inte alls om att han kommer bli en alldeles briljant spelare Det tror jag verkligen att han kommer bli Faktiskt Men eh, City var involverad i Kanske helgens hetaste batalj oh, ja. Mm. ja, och det var lite... Ja, alltså, jag har väl ett gott öga till Liverpool i det här fallet. Så jag tycker inte det var så kul utgång av att ja, det Reina skulle slarra bort det där i. Nej, för Liverpool är ju en, faktiskt en väldigt bra match. Spelar briljant rakt igenom måste spela ut City på hemmaplan. Och Daniel Sturridge kanske var bästa spelare långa stunder. Ja, verkligen. Han är mycket på gång. Både målet och så här en hel del andra bra. Hänga. Det kan nog hans gamla klubb i London där känna sig lite... Lite, bit lite bitterhet över nu när Demba Kommer vara borta ett tag, Torres är Fortsatt värdelös och eh, De har Victor Moses i, Ni i Nigerias landslag som nu spelar afrikanska Så att det ser tufft ut på Anfallssidan där i eh, På Stanford Bridge mm. Och så ser de då att Sturridge Går och gör mål och spelar briljant, det måste vara tufft Ja. Men apropå eh, Matchen då, 2-2 eh, Vad gör Reina? Vad gör han? Han är ju en liten trollgubbe han kan ju både. Inte den jämnaste kipen i hela Premier eh, League. Vad gör han? Ja, han klamrar till det. Men en sak. Alltså jag tänkte, alltså, Visst, han går ut han ska inte vara där ute. Man, man ser det där då och då hända att målet går ut sådär. Och i nio fall av tio så är det ju inte. Eh, Agueru som står där som kan lägga bort den i bort. Nej. I vanliga fall så blir det ju en jävla snedträff och de går upp på läktaren och då, och då är det glömt. Man ska, nu, man ska nu... nog inte förenkla det och säga att det är bara är en tavla här utan det här är en jävla prestation ja, och Ja, det är det, det, det jag vill säga också. Nej. Och dessutom går Agge bort sig också på första målet så att det, det är inte bara Reynas fel. Jag tycker jag. får för mycket kritik för det här faktiskt för att jag menar, det, det Agueru gör, det gör inte alla spelare. Hade, hade det varit Peter Crouch där eller den bara för den delen eller någon annan spelare den bara skulle de kunna ut men en annan anfall eller ett annat lag han skulle inte satt den där den är ju lite oproportionerlig just varit, på att det, att det Jekko... är en prestation också av Aguero att lägga där får man ju säga som, som, som jag säger 9 fall och 10 hamnar den där uppe på läktaren ja nej det var inte helt dumt gjort av Aguero men ett av, ett av de mest fina målen under kvällen var ju Gerard som visar mm. gammal takt på något sätt. Gud, ah, ja, precis. Äh, jävla bra pendelrörelse där. Jag sa det och... i underläge. Hur var det? Det stod. Det var ju 1-1 läge. Det var precis. 1 -1, Då det. Det är, det är nu den gamla Gerard ska kliva fram och visa vem som är kapten. Liksom. Ja, han visar verkligen gammal anda. Kapten, fantastic. Perfekt, perfekt. Det var ju gobbarnas häl där. Lampard gjorde också ett riktigt fantastiskt mål. Mm, de kan än. De har nog räknat ut båda två ganska, bara mm. en och två gånger. Och Lampard har han gjort, nu har han gjort tio, mer, minst tio mål i tio säsonger i rad. Sinnessjukt. Det är imponerande med mittfältar. Sinnessjukt. Jag tror att det är bara Alan Shearer som kan mäta sig med det. Det är, är riktigt häftigt. Men äh, ja, vad, vad kan vi säga? Summa har och på matchen egentligen. Jag menar att värvningen av, av Sturridge är kanske en av de finaste värvningarna som de har gjort på senaste. Om mm, Annie Carroll var en dålig värvning så får vi säga att Sturridge var en bra värvning. Men kanske mm. det fick deras kugg, kanske var det sista där i maskineriet. Och en ny mållaktigare nåt nästa mm. Men det är, ju, det är ju mycket bättre scoutade spelare än, än till exempel Peter Crouch. Som, som på något sätt kunde ses som ett komplement den här gamla klassiska... Eh, liksom, om ni kommer ihåg, Darko Kovacevic och Nehat Kavecci i Sociedad. Inte, Sociedad. Den här tunga spelaren och den lilla flinka. Då menar Carol, Carol jag Carol Svarez. Ja, du sa Crouch. Jag tänkte. Ah, sorry. Okay. Uh, Carol och uh, Svarez. Den här tunga spelaren och den lilla flinka. Mm. Men, nu har ju Svarez istället fått en lekkamrat där framme. Sen så spelar de faktiskt en Carol på ganska fel sätt. Jag tror att han kan bli en riktigt tung spelare. Det visar han ju bara i han har varit skadad nu ett tag så men nu visar han ju bara nu senast. Mm. Han äh, gjorde det ju ett väldigt fint nickmål för match, West Ham Matchavgörande målet mot och, och, en eh, Jag kollade tips till alla G Match of the day på BBC Kan man streama om man vill ett Riktigt bra program Visar alla highlights Och han hade varit verkligen dominant under matchen Och gjort, skapat i stort sett nästan alla West lägen Jag tror att den killen kan bli hur bra som helst Bara han får rätt förutsättningar mm. Och spelas i rätt klubb Sp På rätt sätt Ja West Ham känns ju som en klubb som just nu kanske passar honom. De, mm. de, de brunkar lite och de kättar lite. Jag tror lite faktiskt att han kan bli för bra för West Ham, om jag ska när han väl, väl igång. Mm. Tänk bara att den här boten i, han är bara 89. Han är bara 23. Mm. Så att, denk, jag tror att han kan bli ruggigt bra. Uh, I övrigt då så topplagen, om vi se, bortser från då City, så uh, både Arsenal, Tottenham och United kniper uh, i några fall lite så här snåla 1-0-segre. Ja, Tottenham vinner på grund av en idiotisk spotlåska. Mm. Tror jag i alla fall jag Det är så... West Brom som, äh, som lobbar till Som skäl lite av den Wings i rubriker får man mm. säga det, Men de, är inte de inte har inte positivt slag Och nu börjar det blåsa lite kring Clark Och han var inte sen att Konfrontera gubbarna där Nej, men Det är den, den, den, den ena och den andra utflykten här helgen mm. I, I, jag alltså West Brom har ju tappat Allt sin medvind nu nästan. Och, alltså de förlorar mot Tottenham som faktiskt var väldigt bleka genom matchen. Får jag ändå och säga. Som, vi, som vi nämnde förra veckan då att det är ju ifrånvaro av en reell anfallare så är det ju Bale som kliver fram och det ja. är ju ett väldigt, väldigt fint mål. Absolut. Och uh, ja, det är bara i år kommer vi tillbaka nu mm. dock till uh, helgens match så vi får se hur hur det De ut mot Burkina Faso, ja, Togo, då. I, mm. i afrikanska i, i gårdar. På med straffar? Ja. Nej, på övertid var det. Nej, det övertid. var Pitruipa som till vare spelar i ren, tror jag. Mm. Eh, som gjorde mål. Burkina Faso, ångar på, får vi säga. Mm. Eh. Pitroipa är lite av en favoritspelare. Han har 98 i snabbhet eller någonting på FIFA. Han är spaningen har honom. Han är cool. Bra spelare för ett ultimate team. Eh, I övrigt så, så tycker jag att Benteke är väl lite av ett utropstecken också. Mm. Det känns som att han om någon ska bli det blir ju Aston Villas messias som tappade två viktiga poäng i, i lördagens match mot borta på, på, mot Everton på Goodison Park. De tappar ett 1-3 överläge till 3-3. Det är förståeligt med så som det ser ut i den klubben just nu men det, det, det där kan vara två viktiga poäng alltså. Det kan också vara för, för psyket också. Ja, nu är man ju nästjumbo så det är ju varje pinne ska in och eh, samtidigt så ja, Godis Park är inte lätt spelat någonstans men eh, Fellini går fram och... Ja, för det är Belgarnas afton. Ja, eh, lite så. Be Benteker som kom från Schänt i somras eller var det nu, ja. när det nu var eh, i Belgien och eh, då i som på något sätt liksom kommer tillbaka han har ju varit borta lite tidigare och inte haft såna vidare form på senaste nu, nu visar han att liksom höstens form sitter i på något sätt precis och det är som jag Avhandlat i den här programserien tidigare Belgien har något jävligt spännande på gång Ja mm. verkligen Det var väl ett att vara första program När vi gick igenom det belgiska undret Och Benteke var ju inte en av de spelarna Som vi, som vi kanske lyfte fram så sådär Nej, det var riktigt, Han var väldigt, väldigt okänt mot Fellaini och Lukaku mm. Okänt för mig Tills nu egentligen Men han är ju briljant och det är han som kan Rädda som vill. tror jag ja, för, och måste... för 90 kan han tilläggas också mm. Så han har ju han har ju säkert större uppgifter framför sig. Jag Absolut. menar, han fick ju målen och så enkla ut. Eller han får ofta mm. målen och se enkla ut. Han har en väldigt vacker sen spelstil. Inte, sen får man inte heller förglömma att Heitinga var totalt värdelös matchen igenom. Jag såg, han fick ett par kängor av om det var Ritola i studion som på Viasat som han, klagade han, lite på Heitingas insatser. Han var fruktansvärt. Han låg i bakom alla tre målen. Mm. Så att, nej. Det var inte bra jobbat. så att, Man kan ju tänka sig också att Everton tappade två viktiga poäng här i Champions. Så tänk om du skulle skilja, skilja två poäng ut i Champions. Eh, då kommer en holländare lynchas, tror jag. Mm. Och vad, där kan man ju fråga sig, för jag menar Jagielka har ju eh, visat att han är en duktig fotbollsspelare. Och Distain har de ju också i truppen. Varför spelar Hettinga? Är det skador eller hur ser det ut för dem? Ja, lite dålig koll, jag har inte närläst Everton så, men dista uh, har väl också blandat i givet. Ja, har sett sina bästa Ja, bästa har gjort år. det och uh, jag är en stor beundrare av Jagielka så att, uh, ja jag får nog förlita sig mer på det. Ja, mm. vi, vi vet inte riktigt. Men och det här också. kanske är ett litet tips till David Moyes också, att investera Mm. I en rejäl de mittbank. har ju dock, dock inga pengar Det är det som är hela problemet med De har ju, de är ju punk. Nej. Det är ju Fälla in i som skulle vara deras räddningsplanka och det, men, men å andra sidan är det nog eh, Tur att de inte sålde honom till Chelsea För då hade de nog dalat rätt så, De har ju ändå sikte på, tör, han på är, högre tabeln, Han är kanske. alldeles för viktig för Everton mm. eh, Vi har väl också eh, Kanske skulle klämma in Jimmy Kebe Precis, jag tänkte på honom, vi, vi hyllade ju han och hans eh, Twitter-insats eh, där i samband med Newcastles franska revolution. Eh, Precis. Och i helgen då så kliver han fram och gör två mål för Reading. Han eh, satte spiken i kistan för Newcastles kära grannar. Mm. Med en två målsskytt. två mål. Ja, eh, var ett eh, väldigt härligt nickmål. Mm. Han, eh, ja, inte heller, en ganska ny bekantskap för mig också. Eh, Bent, äh, heter han? Eh, Kebe. Men ja, det ser ganska spännande ja, ju, det är Riktigt snyggt mål, även första målet, också riktigt snyggt, även om det är fruktansvärt passivt försvarspel från Sandelens sida. Sandel är också ett lag som, jag, som börjar Fallera, är lite, inga positiva tankar där just nu. Nej, det blåser snäva vindar för Martin O'Neill just nu. <skratt> uh, ja, de, jag tror att de börjar tappa förtroende för honom just nu. Det börjar komma lite rubriker om det att uh, han ifrågasätts allt mer. Mm. Uh, jag tänkte, vi, vi var inne lite på att i form då och nämnde Benteko och fälla in men en som kanske är i sitt livsform tänkte jag så här men som är tillbaks på storhetsfronten det är väl Julio Cesar i QPR-målet. Oh ja, han, han är ju en extremt viktig kugge där. Jag menar, förut har han Inter och, men här får han verkligen visa klass när han får spela i ett lag som inte är världsklass som ändå inte får tyckas vara, eller har varit i alla fall. Här får de verkligen bekänna färg och verkligen göra matchavgörande räddningar stup i kvarten. Jag menar både förra helgen mot City där de lyckades hålla 0-0 och sen då i helgen så gör han ju väldigt, väldigt fina insatser. Det är ju bara en straffräddning från Bann i Norwich som gör att de inte vinner matchen då. Fantastiska räddningar, men det skulle väl vara han som och om de får tillbaka remis som verkar vara borta i minst två månader, eller högst, i, i två månader ska vi säga, på grund av en mm, Om du vill se illa. Ja, och det vore ju fruktansvärt för dem. Mm. Eh, andra spelare i form är ju att Oliver Jude har ju flaxat till lite, har ju liksom sett som den nya Shamak floppen lite under perioder. Men har faktiskt klivit fram nu och gjort nio mål under säsongen och det känns ju ganska fint. Det får man väl inte tycka vara ganska lyckat för en kille som kommer direkt från Ligöen eller vad det nu uttalas <laughs> <laughs> Försäkta min franska <laughs> Det är helt okej okay. uh, Och även uh, Ricky Lambert kliver ju fram och, och visar att uh, Saints kanske Kan klara det här, eller? Ja, det tror jag att de gör faktiskt Plocka viktiga poäng mm. jag, jag tror Och visar att uh, det går i göra mål inte bara i Championship Utan även i, i Premier mm. League Nej, men jag, jag tror att de klarar det faktiskt uh, Rooney vad har lite avlöst Robin van Persie som den notoriska målskytten de senaste veckan. Det var ju en typisk United-seger mot Fulham. Det var, spelade inte övertygande alls. Det var väldigt jämnt. Men Fulham har ingen Rooney. Det var det som avgjorde egentligen. Mm individuell briljans det var annars var det typiskt ju seger de spelar briljerar inte alls nej och Rooney ju två mål tidigare i veckan också ja. Fan på på sig ur form eller kan man säga så det är den här klassen vi var inne på Ronaldo också att han var i dipp i form för ett tag sedan mm. men... alltså det, det märks väldigt snabbt de här gubbarna är, är så inom det är så fort man ur form så, så, så, så fort de lär... inte gör ett mål i en match är de ur form. nej men nej, det är när inte klart. man läser resultaten och inte ser dem som målskyttar då är de ur form. Det, är ja, är klart, det är klart att han inte är ur form han kommer dundra dit en snart. Jag, tror, jag tror inte det inte någonting vi behöver oroa oss för nej Men det är väl kul då, för, för Rooney har känt som att eh, Det har stått lite stora där de senaste månaderna kan Ja, ordet det har varit lite rörigt i hans privatliv också Och mm. hans eh, ja, någon Frugans syster Precis Och, ja. och eh, varit Lite, lite ja. små skador och lite där. Så det kan väl vara skönt för honom att få hon får lite de kanske kan komma tillbaka och göra en bra vårsäsong ja, det, det är kan... intressant att se United Hur de, de olika tävlingarna här på vårkanter Kan mm. placera sig det var väl allt från Premier League, vi kan väl bara ja, snabbt, vi får väl snabbt beröra snabbt till exempel då Serie A som vi var inne på. <kör> Där det ändå har skakat lite får vi säga. Ja det får man väl säga. I huvudstaden så åker Se man ut med Arslet före en gång. Aha. Efter den minst sagt tveksamma insatsen i två fyra matcher mot Cagliari. Och hur går det egentligen med den romska satsningen? De nya, nya ägarna, de har väl ett par år nu. Amerikanerna. Äh, på mm. Eh, försökte ju först med någon form av Barcelona-revolution och, och gick även ut till Seman va, va, Hur går det? Är det back to basics inte nu? Och tillräckligt bra ska de locka bra. hem Spalletti kanske? Spalletti var ju ändå Det får man ändå säga att han gjorde ett bra avtryck i den klubben Om man då jämför med många här därefter <laughs> Lojen Rike och eh, Seman har ju inte Skördat några större framgångar no. Jag vet inte riktigt uh, faktiskt uh, Vilken policy klubben har nu Men uh, man behöver väl i alla fall utvärdera läget och se, se sig omkring. Mm. Mm. Eh, sen, sen är det väl också så att de har väl också haft en ansträngd ekonomi och så vidare. Och sen har vi ju Totti som visserligen har levererat en hel del i år. Men han börjar bli till åren och vi vet inte fan hur länge han på. Mm. Han kan inte vara laget här för många år till i alla fall. Det är ett som är säkert. Mm. Nej, men samtidigt så ser vi att kräftgången fortsätter för flera stora lag. i. Till exempel Inter blir skakad av Sena. Mm. 3-1 och det är ju... De berömda försvarsproblemen där Christian Kivu en gång havererar. Ja. Det är väl fel gubbar hålla i, som ska <går> hålla i tackpinnan. Apropå rumäner. Ja, apropå rumäner, precis. Det är väl det gemensamma temat. Mm. Eh, Napoli fortsätter att eh, skugga Juventus i toppen. Eh, de vinner 2-0 hemma mot Catania. Eh, samtidigt som Juventus lyckas vinna borta mot eh, Kivu. Ja, precis. Det Och var en ganska... förändrad ställning där alltså. Och Geno har börjat titta på, det var ju... Minst sagt i röret igenom, vi kommer ihåg de här skandalscenerna med plocka av tröjor och så vidare. Och som nu verkar det ha lite, ny, lite nytt blod i leden, eh, mm. så verkar de ha hittat formen. Mm. Och, eh, och Milan blickar uppåt som vi var inne på med, med Balotellis ankomst. Ja, precis. Det, så att det, det, är väl, det är väl i Milan, de positiva tongångarna just nu går i Milano, om vi ska ja. säga så. Det är säkerligen så. Om vi flyttar oss ut mot den iberiska halvön då så blir ju Real Madrid skakade av Granada. Det är ju Cristiano Ronaldo som kliver fram och dunkar dit ett självmål. Det får man ändå säga se, se var årets eller årets, ja fan det här är fan årets skräll. Inte bara att Granada vinner och att Ronaldo är självmål, det händer ju inte ofta. Nej jag tror. Äh, men de har haft jobbigt i Andalusien de har ju förlorat mot både Malaga och Metis. Mm. Äh, jo men Betis. det är en sak att förlora mot Malaga och Nej, det är helt otroligt att de förlorar mot Granada. Det ska ju inte hända. Nej, det ska inte hända. Men det... samtidigt så knaprar atleter gå in. Mm. De lyckas komma tillbaka på vinnarspåret. Medan Barcelona då bara får kryss mot Valencia Eller bara. Valencia gör en ganska, ganska stabil insats. Ja, Banega gjorde måla. va? Mm, gjorde första målet och sedan Messi för på stället. Vem vet, det kanske kan bli lite slutrace i alla fall om... La, La liga men Det var ju kul yeah. på något sätt om, om bara så att tappa lite nu bara för att få spänning i ligan. För det känns ju som att det, det är avgjort. Men... Yeah. Ja, det är ju det som är tråkigt. En, en liten kul rubrik var att Banega nämnde Banega kom bakfullt i träningen för två, dagars, två dagar innan match och ändå fick starta. <laughs> det säger lite om situationen <laughs> i Valencia kanske. Mm. Ja, men äh, ja. Apropå sådana här galna gubbar som jag vet inne på, vår, vår favorit som är ständigt återkommande, det är ju Joey Barton. Det är min ido, han är fantastisk. Han är nu tillbaka och har eh, drabbat på sig sin första utvisning i, i Frankrike. Jag, inte, gratulera honom jag har till. inte sett den men jag har förstått mig att den skulle så ganska billig ut. Mm. Så frågan är om ryktet från öarna har gått, eh, s, s, s, gått söder ut i Frankrike också. Jag vet inte, jag har fått fram att den var jävligt billig. Mm. Men hur som vi, så är det... ja. Han är tillbaka på utvisningsspåret ja. igen kanske Det är klart, <laughs> briljant människa <laughs> Underbart uh, Jag tycker att uh, Vi tackar väl så småningom för oss uh, Om inte ni har någon chans uh, spaning Att lägga till på, på schemat Nej, mm. nöjda det var. Bara uh -huh. jobbat är briljant det, det är allt jag har vi, uh, vi ses på torsdag för vi ska ut och göra stan Istället för turning kommer vi nu faktiskt Att köra en pubrunda mm. Med Stampus Uh, det ska bli trevligt. Uh, vad säger du? Jakob, ska du med? Ja, jag ska med. Uh, kolla in schemat lite. Va? Lite kul anhalter på vägen. Börja på villan tror jag, sen vidare till moggo i pril 13. Uh, tillbaka till villan och sen avrunda på lilla helvetet om jag förstår rätt. Uh, ja, men fan. Helsingborg är en bra stad för pubrunder. Det märkte man redan under nollningen när man kom hit som, som ung liten valp. Men det är ju en pubrundestad här, du. Det, är det, ja, det är det verkligen. Den är pubrundekompatibel här. Det är lite tråkigt med Lund, det finns ingenting pubrundit över den stan. Nej. Det är bra vi Gå från Stortorget till äh, Mynta. myntaskytte <laughs> Det går ja. inte gå, går inte. Det går inte. Omöjligt. Eh, tack för oss. Vi hoppas att eh, Messi gör bort sig på onsdag och Sverige lyckas vinna med 3-0 på eh, på nya arenan Friends Arena spelas på mm. i träningskampen 2030 på onsdag. Ja. På återseende. Hej. DanceOrradio! Radio! Hos FMs eget fotbollsprogram.